Salmul 256, cu Luna Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Bucură-te, Sfinte Apostole Matei, fiindcă asemenea unui înger, Sfânta Evanghelie ne-ai dat și sufletele noastre trăindu la cer sau înalțat. Bucură-te, Sfinte Apostole Matei, fiindcă după ce numele de Levii și slujba de Vameș ai depădat, cu răbnă suflete pentru Domnul Isus Hristos ai câștigat. Bucură-te, Sfinte Apostole Matei, fiindcă așa cum patimile și prigonirile fariseilor te-au întristat, tot așa de învierea Domnului Isus te a minunat. Bucură-te, Sfinte Apostole Matei, fiindcă așa cum Domnul Isus la slujba de apostol te-a chemat, tot așa pentru slujba de evanghelist, cu trimiterea Duhului Sfânt te-a binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Matei, fiindcă atunci când Domnul în casa ta a intrat, toate cele ale lumii le a lepădat. Bucur-te, Sfinte Apostole Matei, fiindcă atunci când alături de Domnul Iisus ai stat, de minunile și începciunea Lui, cea Dumnezeiască te-ai încredințat. Bucur-te, Sfinte Apostole Matei, fiindcă fluviul de foc al Sfintei Evangheliei pentru evrei a întocmit, dar El, printre neamuri, s-a răspândit și le-a mântuit. Bucur-te, Sfinte Apostole Matei, fiindcă la etiopieni, perși și lubieni, învățătura Domnului ai răspândit bucură de Sfinte Apostole Matei, fiindcă așa cum rugul bunei credințe cu iscusință l a întocmit, tot așa pe rug ca mucenic pentru Domnul Tejersfit. bucură de -te, Sfinte Apostole Matei, fiindcă așa cum icoana Domnului Isus cu dragoste pentru noi ai zucrăvit, tot așa cu dragoste lumea creștină te-a cinstit.